«Свійський я, свіський. Зовсім не дикий чоловік! Не звик я по вокзалах, ваша правда!» Вставив, киваючи головою, на знак згоди з кожним її словом маркіян. «По-третє, ви надто вродливий чоловік, щоб отак просто вас відпускати! Вокзал – небезпечне місце, щойно вас побачить перша ліпша бомжиха, молода і красива, але негайно закохається. Ой, вибачте, що це я?» «Це не я, це коньяк», – говорить. «Я мовчу». «Спасибі за комплімент, Антуанетто, Адуардівно, я все зрозумів. Я згоден». Антуанетта підняла на нього незрозумілий погляд. «Згоден і з чим? Я згоден переночувати у вас. Ви ж мене запрошуєте, я правильно зрозумів». Не чекаючи відповіді, журба відчинив багажник, дістав пакет зі своїми речами, які забрав з помешкання Валентини і спакував, сам не знаючи, куди йому з ними податись. «Я готовий, ведіть!» Антуанетта потроху почала розуміти, що накоїла. Добалакалась. Справді, з її співчутливої тиради можна було зробити саме такий висновок. «Заночуйте у мене, шановний пане, у мене ви будете в теплі, в добрі, під постійним лікарським наглядом. Привезте його, цього простого, на вигляд, але такого випещеного, такого доглянутого, з ніг до голови опакованого за найвищим класом чоловіка». В її бомжатню, у малосімейку, який ремонт востаннє роблено сім років тому, де течуть крани, поіржавіли труби, повідклеювалися шпалери, покласти на старий Дмитриків диван, що скрипить при кожному порохові, немов суглобе старого туберкульозного діда. Гаячкова почала згадувати, чи встигла бодай прибрати зранку, коли вирушала на роботу. А маркіян вже крокував сходами, чемно підтримуючи її під лікоть. Як у під'їзді смердить. Котами. Якось раніше вона цього не помічала Так і є Сусідський песик не стих вивіг на двір І скористався одвірком От і слід більшого собачого гріха Власне, собака не винен це незугарні господарі Дотримають нещасну тварину До самого вечора От вона бідолашна і не може донести Усе необхідне на вулицю Чомусь, на думку, спадало що завгодно Про котів, собак, іншу рогату худобу про незугарних сусідів, які Богу дякувати цієї ночі, повкладалися спати і не стирчать зі смердючими цигарками та п'яними теревенями у довгому запльованому коридорі. Анета намагалася відволіктися від того, що відбудеться зараз у помешканні, яке не можна назвати навіть житлом, яке не придатне до власне пізно тепер про це думати. Заходьте, Марк'яне Антоновичу, сподіваюсь, моє скромне житло не надто вас уразить. Маркіян нічим не виказав свого здивування, з того приводу, що поважна людина, лікар, дочка професора мешкає в таких малоподібних на професорській умовах. У крихідному передпокійчику метр на метр зняв свої дорогі туфлі зовсім недоречні поруч із ношеним зуттям на кивинку, зовсім стоптаним домашніми тапочками анети, старими босоніжками, дорогими вечірніми туфлями, старого перестарого фасону, який, мабуть, хотіла взути уранці на роботу. Та виявилося, що надто вже вони не відповідають часові, хоча майже нові і незношені. «Вибачте, я не встигла прибрати. Збиралася на роботу, поспішала», – вибачалася Анета, намагаючись забрати зайве. Марк'ян озирнувся. З кожної стіни, з кожного кутка просто в очі йому дивилася горда, чиста, акуратна, добре доглянута бідність, за слідами колишньої заможності. Даремно він звалився просто отак, зненацька, як сніг на голову в помешкання цієї гордої жінки. Не варто було цього робити, не варто примушувати переживати те, чим світяться зараз його ріхову карі очі. Вона ж і не рада, що коняк, а може, й не коняк, а звичайне людське співчуття примусило поцікавитися його планами щодо цієї ночі. Та слово не горобець. Сама б вона ніколи його сюди не запросила. У кімнатці якимось дивом умістилася шафа, два дивани під протилежними стінами, тумбочка з настільною лампою між ними, під вікном стіл, неписьмовий, звичайний та, мабуть, пристосований для навчання. Про це свідчила акуратна кубка підручників і дешевенька пластмасова підставка для ручок та іншого канцелярського приладдя. В тому ж кутку під вікном – телевізор. На стінах – Полиці з книгами. Обкладинки, дорогі, гарні. Прізвища авторів Марк'янові нічого не говорили. Книжок він не читав. Зовсім. Ніколи. Змалку не привчився, а потім не виходило. Та й незаведено було у сім'ї даремно витрачати час. Завжди знаходилася якась робота».